O dia 23 de abril na História, 1933, Plínio Salgado, à frente de 40 pessoas, realiza a primeira marcha integralista de São Paulo. 1941, as tropas alemãs venceram o exército grego e entraram no país. 1970, o presidente Médici criou o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, 1970, Riccobaldi of Ferrara foi eleito 14º Papa da Igreja Católica, adotando o nome de Bento VI. 1971, o procurador da justiça, Hélio Bicudo, acusou o delegado Sérgio Paranhos Fleury pela execução de 10 presos políticos. Esses são os fatos que fizeram o dia 23 de abril entrar para a história. Tenham todos um bom dia.